У залі під круглими білими вікнами вже стояв і чекав господаря і гостей цвіт Острозької академії. Сірим зимовим поглядом Януш обвів цей цвіт. Це батьківське кодло. Він знав їх, за винятком кількох, давно знав, як облуплених, як вони знали його. Вони остогидли йому стихі щепір, коли намагалися вчити його. Коли Януш гойдався дитиною, коли стрибав сторч голов у підлітком, коли юнаком ганявся на випередки на конях. Тоді це кодло лише збиралося докупи, і збирав його батько. Одним із перших до острога прибився вигнанець і заблукалець з Москви, вхняплений у свою роботу книгодрукар Іван Федоров або Московитин, як його називали тут. Цей вічно голодний чолов'яга знайшов у батька і прихисток, і кусень хліба. Разом із батьком вони видали 1581 року першу на Слов'янській землі Остроську біблію – 1256 сторінок. Гучну передмову до неї склав батько, і виходило так, що ніби ту біблію батько написав сам – за передмовою йшло віршоване слово першого ректора Острозької академії Герасима Смотрицького, в якому він, захлинаючись, оспівував чотири символи герба роду князів Острозьких. Це слово називалося «похвала». Першою йшла похвала святому Юрію, друга – вершнику із загробного світу, третьою була похвала небесній зорі. І четверта – Христу. Коли Острозьку Біблію готували до друку, її узгодили з канонізованими оригіналами грецькою, латинською та єврейською мовами. «Та Бог із нею, із тією Біблією?» – подумав Януш. «Невже батько буде мені це кодло зараз представляти? Хоча, правда, зі мною тут ще й і оцей, без клепки в голові комолео Хіба що для нього, для цього облізлого папського шпигуна, яких у папи хоч греблюгати? Прошу знайомитися. Князь Василь оглянувся на сина і комулео. Кирило Лукаріс, ректор нашої академії. Навчався в Італії в Падуї. Грек, рекомендований нам Александрійським патріархом Малетієм. Ну й Гидоморда... Подумав про Лукаріса Януш. Ніби я тебе не знаю. Дарма, що через кілька років ти можеш стати патріархом Константинопольським всієї православної церкви. Все одно ти ги до морда, бо я хочу тебе так називати. Патер Дон Комулео вклонився. Колишній ректор грецьких наук у Падої, організатор Молдавської церкви, грек «Ще й оця гидогепа тут!» – подумки відзначив Януш. Патер Донко вклонився. «Чех Павло Палеорус, кальвініст, перекладач біблійних книг чеською мовою. Вівдалі князь Василь». «Ну, без оцієї гепи ніде не обійдеться». Ковзнув оком по палеорусу Януш. Патер донкомуле вклонився. Поляк Ян Лятош, професор Краківського університету, доктор медицини і астролог. І князь Василь вдячно глянув на лятоша. І ця польська дупа тут отекла із Кракова. І Януш тернув по підлозі під бором чобота. Патер Донко Малео вклонився. Малетій Смотрицький, син покійного ректора нашої академії Герасима Смотрицького, вчився у Римі, Нюрнберзі, Мінську, побував у Палестині. І ця гузниця, мій ровесник тута. Дарма, що ти такий розумний можеш стати архієпископом Полицьким і ректором Київської академії. Дарма! Януш уже стомився. Патер Донко Молео вклонився. Настоятель нашої церкви Святого Миколая, мій сповідник-священник Дем'ян Наливайко. А де його брат? Чому його тут немає? Януш клонився Дем'янові. Патер Донко Молео вклонився нижче. А це хто? – спитав батька Януш. Хто? – не зрозумів князь Василь. То, що виглядає за плеча священика Наливайка. Старий Остройський пошукав очима. Там сину нема нікого. Вже нема, бо пригнувся. Хлопче, а підведися? Хлопець, що ховався за Дем'яновими плечима, встав. Це спудей нашої академії і заодно для приробітку паламар нашої церкви Петро Конашевич пояснив Дем'ян Наливайко. Патер Донко Молео клонився, а сірі зимові очі Януша зустрілися з зеленими, як бити товчене скло, очима Конашевича. Вони Янушеві сподобалися, та не дуже. Серед ночі світло в грішньому на вежі вікні погасло, і з воріт замку вийшов Дем'ян. «Що?» Спитав Наливайко брата Князь мене не послухав Януш батька переконав Жовніри лишаються в Острозі А ти, Северине, при Яноші З його військом підеш на п'ятку Я? Я? Потемнів Наливайко На козаків? На запорожців? Так сказав князь Так захотів Януш Знав, що хотів. Дивись там Северине, коли б не було біди. Хіба я знаю, тихо почав було Наливайко, та й не доказав. Ти нас Галею обвінчаєш у Острозі чи поїдемо в Гусятин? Поїдемо в Гусятин. На Спаса? На Спаса, сказав Наливайко і покинувся, піду в кузню, ковалем.